Nyolcadik fejezet Átvágtunk az egyenlítői sávon, és ha az egyenlítőn túl, jóformán az utolsó pillanatban nem bukkanunk rá annak a folyónak a torkolatára, szomja halunk. Mikor végre a tengervíz színéből bizonyosan megállapíthattam, hogy nem valamilyen iszapos áramlat, hanem egy folyó hordaléka változtatja el, már két napja nyers halat rágtunk hogy a szöveteiben rejtőző testnedvvel pótoljuk az ivóvizet. Undorító volt, és csak ideig, óráig használt. Az emberek nagy része nem tudta kivárni, míg lehorgonyzunk a torkolat egy biztonságos pontján. Sisakjaikat zsinórra kötve merítették a még félig sós, zavaros vízbe, és annyit ittak, hogy kiálló bordáik alatt gyomruk szemlátomást megfeszült, akár a pásztorok bőrtömlői. Amelyben a sajtnak szán tejet erjesztik Hiába figyelmeztettem A szomjúság süketté tette őket A hatás már órák múlva jelentkezett És a következő négy nap Egyetlen tudszat vadember elfoglalhatta volna a nyolc hajót Jártányi erejük sem maradt Öten meghaltak iszonyú görcsök között Tizenhat pedig csak sokára lett újra egészséges Gidál mindent elkövetett, de hiába. Azt hiszem, nem csak a tengervíz volt a bűnös, fertőző baktériumok is lehettek az édesvízben. Összeszedtem két hajóra való egészséges embert, és kockáztatva, hogy egy időre a többiek még védtelenembek lesznek, fölevesztem a folyón, hogy lehetőleg minél tisztább vízzel tölthessen meg a korsókat. A sodra erős volt, Két nap alatt sem jutottunk messzebb 20 kilométernél, ha ugyan jól becsültem a távolságot, az egyformán erdős, néhol meredek sziklafalakkal határolt parton. Torkolata után már egy kilométerrel 6-700 méterre szűkült össze, de ezt a szélességet, ameddig ismertük, végig megtartotta. A nagy folyóhoz, a giszánúhoz képest apró patakocska volt. Vize kilométerről kilométerre tisztult, és a vidék sem volt barátságtalan. Bár emberekkel nem találkoztunk, óvatos maradtam. Esténként sok küszködés árán a parttól olyan messze vetettünk horgonyt, amennyire a horgonylánc hossza engedte, és kettős őrséget rendeltem el a hajó mindkét oldalán. Négy lábú állatot keveset láttunk. Míg a giszánúban nemcsak a nagy zuhatak fölött, de torkolatának mocsaraiban is hemzsegtek a krokodilok, itt egyetlen ilyen hüllő sem akadt utunkba. Néhány apró majom hintázott a fák ágain. Távolról arcuk szörtelennek látszott, szemük alatt feltűnő liláskék folttal. És a part egy kivételesen laposabb szakaszán négy vagy öt növényevőt zavartunk meg ivás közben. Talán erdei antilopnak nevezhettem volna ezeket az állatokat. Nem sokkal voltak nagyobbak, mint az avanai kecskék, de vaskos szarvuk rövid és egyenes, mintha valaki játékosan egy kecske fejére két széles alapú púpot illesztett volna, úgy, hogy alapjaik a homlok közepén érjenek össze. Annál több volt a madár. A folyó zúgását, az evezők csapkodásait napkeltétől napnyugtáig végig kísérte a cserregés, dallamos rikoltás, az otthoni vadgalamb hangjára emlékeztető, de annál mélyebb búgás és néha egy éles kiáltás, amiről először halva nehezen hittük el, hogy nem embertől származik. A legtöbbnek csak a hangját ismertük meg, mert a sűrű lombok között bujkáltak. Csak azokon a fákon láthattuk egy-egy szárny rebbenését, amelyek már messziről feltűntek sárga vagy élénkpiros gyümölcseikkel. Ezek a gyümölcsök nem hasonlítottak egyetlen avanában termesztetre sem, mégis kívánatosak voltak. Embereimben azonban még elevenen élt a tengervíz okozta kín emléke. Egyikük sem gondolt arra, milyen jó lenne leveses húsukba harapni. És különben sem engedtem senkit a partra, mert ha a levegő itt nem is hordott annyi párát magában, mint az egyenlítőtől északra, a forróság tikkasztó volt. Ennek a folyónak a partján soha nem élhetnének avanai telepesek. Az ivóvíz volt egyetlen célunk és igyekeztem elnyomni magamban minden érdeklődést, amit ez az idegen, de látványában vidék vidékép éreztett bennem. A második nap vége felé a jobboldali part felől zúgást hallottunk, és néhány száz méter után megláttuk a patakot. Két meredekebb domb közötti nyerekből bugdácsolt köves medrében a folyó felé. A vize tiszta volt. A korsók megtöltésével elég sokat bajlódtunk, víz alatti sziklák őrizték a patak torkolatát. Csak csónakkal tudtunk a folyó vízével még nem keveredett vízhez jutni. A korsóval megrakott csónakot pedig egy másik csónakkal biztosítottam, amelyben az emberek megfeszített íjakkal őrködtek. A két napja élvezett békesség ellenére sem tartotta ezt senki túlzott óvatosságnak. Az az öböl is, ahol a megölt vadember nyakában a csavaranyát találtam, a világ legbékésebb vidéke volt. Míg a parttól alig 50 méterre mind a nyolc hajó a vitorlákat lebontva horgonyt nem vetett. A cél tudatosság, hogy nem hamarabb támadtak, sokszor elgondolkoztatott. Ez a folyó azonban nem rejtett semmilyen veszedelmet. Mikor a déli sivatagból visszatérve újra föleveztünk a patakig, Ugyanolyan zavartalanul tölthettük meg a korsóinkat, mint amikor először jártunk ott. A majmok és a madarak is, mintha ugyanazok lettek volna. A déli sivatag kudarca után akkor olyan elkeseredett voltam, hogy a folyón fölfelé hajózva egyre csak arra gondoltam, mennyivel boldogabb lett volna az életem, ha 25 évvel korábban erre a vidékre vet a sors nogóval. A sikertelenség fáradtsága gyötrőbb minden testi kimerültségnél, én pedig akkor már két évnegyede hajszoltam az embereimet, lassan már az eredmény reményen nélkül is. A tropikus öftől délre természetesen ugyanolyan éghajlatot találtunk, mint amilyen a Girdintől délnyugatra elterülő partvidéké. A meleg, száraz napok sorát nagy ritkán a tenger egyenlítői vidékéről odáig hatoló, bőséges esőt hozó vihar szakítja meg. Vize, ha ciszernákban megóvjuk a párolgástól, kitart a következő viharig. Amit pedig nem tud az ember így felfogni, az lassan leszivárog a sziklák repedésein át a hegyek mélyébe, olyan alagútrendszerrel, amilyet Girdin királyai építettek, az is hozzáférhető, persze sok év munkájával. Az éghajlat tehát olyan volt, mint vártuk, a part azonban nyomasztó és félelmetes. Homo homok és újra csak aprószemű finom homok a széltől a partot nyaldosú apró hullámoktól szeszélyes alakú és folytonos ismétlődésükben mégis ijesztően egyhangú dombokká formálva A harmadik napon megzavarodtunk Úgy éreztük, hogy este is ugyanazokat a dombokat látjuk mint reggel, csak a színük változott hajnaltól alkonyig A felkelő nap halvány szürkének mutatta őket, szélükön élénk sárga csíkkal Délig ez a sárga szín szétterült rajtuk, a tenger kéksége elmélyítette, délután pedig a sárga fokról fokra vörösbe hajlott. Naplementekor már valamennyi domb izzott, a róluk visszaverődő fény bronzszínűre festette testünket, bevérezte a fehér vitorlákat, lilásbarna árnyék lapult a palánk tövében. Nem volt okunk félni, mert azóta, hogy az utolsó homokkal reménytelenül viaskodó ritkás bozótot elhagytuk, egy madarat sem láttunk. Az óceán is nyugodtabb volt, mint az egyenlítőtől északra. Sem élőlény, sem vihar nem fenyegetett bennünket. Mégis rettegtünk. Kerültük egymás tekintetét, nehogy a másik kiolvassa belőle a zavart és a félelmet. A halál partja mellett eveztünk. Minden percben arra kellett gondolnunk, akit szerencsétlen sorsa itt marasztal, lassabb és gyötrelmesebb halál vár rá, mint amit mi kerültünk el a hosszú csónakos vademberek öblében. Ötötször tűntek elő hajnalban az éjszaka sötétségéből a halvány szürke dombok, mikor a vízosztás után pilagú elém állt. Szemében alig rejtett öröm villogott. Hét napra való vízünk van, Isteni Uram. Ez az út végét jelentette. Hiába, nem tudhatom meg, mi rejtőzik a sivatagon túl. Vannak-e barátságos öblök? Szedikden lejtő partjuk a művelésre alkalmas földdel. De ha megkíséreljük a továbbhajózást, az utolsó csepp ivóvízig, és a szerencse ránk musoljogva forrást-fakaszt valahol a parton, mielőtt a szomjúság végezne velünk, azokat az öblöket az én életemben már alig ha tudjuk avanna népével betelepíteni. Az asszonyok és gyerekek azoknak a megpróbáltatásoknak a tized részét sem élnék túl, amit mi elviselünk. A nyolc hajón egy kagylónyi súlyú fölös teher sincs, csak víz, szárított marhahús és olaj hogy a mécsesek lángja fölött egy kisé megpörköljük a tengerből fogott halat. Így a hamar megszenesedő uszonyok és az olajfüst keserű íze elhitette velünk, nem nyersen esszük. Míg nagyobb hajókat nem épintünk, legalább kétszer akkorákat, mint ezek, ennél tovább nem juthatunk. Vajon mekkora hajóik lehetnek a vörös hajú embereknek, hogy ez a sivatagos part nem jelentett nekik akadályt? Ha pedig ezen a legveszélyesebb szakaszon túljutottak, miért pusztultak el ott, ahol még mi is végig tudtunk vergődni, igaz, sok szerencsével? Éreztem, hogy ebben ellentmondás van, de akkor még nem tudtam megoldani. Mikor adsz parancsot a visszafordulásra, Isten, Uram? kérdezte Pilagu. Nem sürgetett, de tudtam, azonnal vissza kell fordulnunk. Négy nap a sivatag mellett. Kettő, míg addig az iszapos vízű folyócskához érünk, ahol utoljára töltöttük meg a korsókat. Émeítően édeskés íze volt, de nem válogathattunk. Egy napra való tartalékunk van. Bűnösen kevés. Ha rossz szelet, kapunk. Most. Húzast fel a horgonyokat. Azzal se töltjük az időt, hogy a hajók sorrendjét megfordítjuk. Szumurri vezet majd. Eddig úgy is bántotta, hogy leghátul kellett maradnia. Pilagú nem is próbálta leplezni boldogságát. A palánkhoz lépett és elbődült, pedig Agzari húsz méterre sem horgonyzott tőlünk. Fordulja a horgony körül! evez Északnak a part mentén! Láttam, hogy Akzari összerezzen és majdnem elejti a szájához emelt vizes korsót. A sorrend marad! Szumurri az első, ő indít! Minden hajón hallani lehetett Pilagú parancsát, mégis lelkesen ismételgették. Evez Északnak, szumurri az első! Az első. Ő indít, északnak, északnak.